Zdravljam vas na petem srečanju veseli posvečenja Rejoščini. Danes je naš gost profesor dr. Andrej Kurnik, doktor poligoloških znanosti, in je vrste predmetov na FDV v Ljubljani. Najbolj znan pa kot aktivni sodelavec raznih, bomo reko, giban ki iščejo izhode iz trenutnih razmerov, v katerih se nahajamo. In tema današnjega pogovora pa je to zaposlovanje ali prekarjat, kar pomeni, da je to hkrati nujna no posledica razmer, Poznali ste gospodarstvi, v katerih smo, pa eno en od temeljnih zrokov za recimo temgo strahovno sproščno pa operizacijo človeške želite. Izvolite. Aha. Hvala, hvala za povabilo, hvala za... Zelo besed... nam snemam, lahko? Jo, jo, se Hvala za povabilo, hvala za besedo. Nasupam, da bomo bo imeli debato, da bo zadeva čim bolj interaktivna. Namreč, jaz mislim, da, ko se govori o nečem takim, kot je prekernost ali pa prekarnost, bi je dobro kaj je pravzaprav razlika med obema ki je zelo specifična v nekem kontekstu, ki je tukaj v Sloveniji. Sedaj, ko govorimo o tej prekernosti, seveda govorimo tudi in To se pogosto pozablja o neki novi kvaliteti delovne sile. Ta nova kvaliteta delovne sile eh, se kaže v eh, nekih načinih eh, tudi komuniciranja, v nekih načinih sodelovanja, ki niso stari, eh, ki niso hierarhični, ki niso top down, ampak so horizontalni, kar seveda pomeni, da je pravzaprav prekernost povezana z tudi nekimi novimi oblikami dela in novimi oblikami komunikacije. Zdaj, tudi to nekaj, kar se pozablja in jaz mislim, da je pomembno to izpostaviti. Namreč, prekernost se pogosto razume kot anomalijo od nekega kanona ali pa norme meznega dela in takrat lahko govorimo o prekarnosti. In to se je v Sloveniji nek način oveljavalo kot prekarnost. Če pa govorimo o neke, nekem novem paradigmatskem pogoju dela in življenja, ki zaobsega vse več ljudi in na nek način pomeni paradigmo, potem pa govorimo o prekernosti. Zdaj, imamo najprej to razliko med prekernost kot anomalija od kanona meznega dela, ki se vzpostavi znotraj fordističnega produkcijskega načina ali pa imamo ne, prekernost kot nov eh, paradigmatski pogoj dela in življenja, ki je značilen za eh, tako postfordistični produkcijski način. In v Sloveniji se je na nek način um, uveljavila ta terminologija, Sledka, na eni strani prekernost in prekarnost in večinoma je povezana z to uh, specifično razliko, ki je pravzaprav tudi politična razlika. Nekaj se seveda, kako govorimo o prekernosti, ne govorimo zgolj o uh, pravnem položaju Delavca. Ne govorimo zgolj o pogodbah, ne? recimo vse bolj eh, negotovih eh, pogodbah, pogodba za določen čas in tako naprej. Ne? Ko govorimo o prekernosti, govorimo o nečem širšem. Ne? Govorimo seveda po eni strani o vprašanju spremembe teh režimov dela, tudi pogodbenih režimov dela, ampak istočasno govorimo o novi kvaliteti dela. Namreč prekernost vpada z radikalno reorganizacijo dela in z radikalno reorganizacijo skoriščeno oziroma z radikalno spremembo načina črpanja presežne vrednosti kot smo ga poznali, nekje do 70 let, ali pa recimo še 80-ih 80 let. Hm. Tudka, zdaj, seveda, najprej, če govorimo o uh, prekernosti, kot o nekem novem režimu izkoriščanja, ki se vidi v uh, različnih uh, pogodbah, ne neki proliferaciji različnih pogodb, ne, so zadeve bolj ali manj jasne. Mi imate danes vse več zaposlitev za določen čas. Hm? Vi danes vse več dela, ki je opravljeno zunaj delovnih razmerij. Neskratka ljudi opravljajo delo in ga upravljajo recimo preko civilnih pogodb. Neskratka se v nekem civilno pravnem razmerju in ne več v delovno pravnem razmerju. Ne? In seveda, ko imamo mi v današnji družbi, recimo tudi v Sloveniji, diskusije o prekenosti se to pogosto pozablja, ne? skratka razmišlja se samo o mezdnih delavcih, ne? skratka tistih, ki so v mezdnem odnosu, ki imajo neko pogodbo o delo, skratka ne, za katere tudi veljajo določbe zakona o delavnih razmerih, Pozablja se pa na vse tiste, ki upravljajo delo zunaj. Ne? E, zakona, recimo, ali pa e, zunaj nekega delovnega razmerja. Ne? Recimo, ljudje, ki delajo preko civilnih pogod, recimo, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe. Ljudje, ki delajo ne nazadne na črno in tako naprej. Ne? Skratka takoj, ko imamo neprekernost, imamo nek izjemno heterogen svet različnih pravnih situaciji. Ne, kar seveda predstavlja določene težave, ali pa predstavlja tudi določene eh, priložnosti. Težave so seveda tako, kako to organizirati? Ne, kako to organizirati? si še posebej, če vemo, da imamo mi neke sindikalne organizacije, ne, ki pravzaprav seveda so tiste, ki predstavljajo mezne delavce. Ne. Če vemo, da imamo mi neko socialno državo, ki ima neke svoje institucije, ne, recimo ta institucija, neka države je ekonomsko, socialni svet, kjer so predstavljeni interesi meznega dela, ne, organiziranega meznega dela in zastopa jih sindikati, ne, interesi organiziranega kapitala in interesi države. Ne, ostalih pravzaprav ni. Ne. In tu že tako vidimo seveda, da ko govorimo o prekernosti, govorimo tudi o uh, političnem problemu in o političnem vprašanju v, v smislu, nepredstavljenosti vedno večjih segmentov dela. Ti segmenti dela ne, verjetno že dosegajo nekje polovico vsega dela, ki je opravljeno v družbi. Ne, recimo se, že preprost izračun nam to pove. Ne. Migranti ne, recimo so predstavljali, ki so seveda spet v zelo različnih pogodbenih situacijah. Ne, migranti so predstavljali, zdaj seveda za krizo, ne, so bili prvi na udaru in so v bistvu največje žrtve krize, ne so to delali v gradbenem sektorju in tako naprej. Tako, migranti so predstavljali nekje 10% delov na aktivnega prebivalstva v Sloveniji. Ne. Potem imate SP-je. SP je prav tako predstavljali nekje 10% Ne, delom aktivnega prebivalstva. Ne. Seveda SP niso kapitalisti, ne. niso ne, kapitalistični podjetnik in tako naprej. Viste imeli pač en cel proces uh, reorganizacije, ne, izkoriščanja, uh, v katerem so silili ljudi, ne, za namenom, da zmanjšajo stroške dela, so jih silili, da postanejo SP. Ne. In s tem seveda uh, prenesli na njih stroške reprodukcije same delovne sile na te SP-je. Seveda, vi danes veste, da ogromno SP-je je v strašnih In Zelo težko živijo in to je v bistvu, ne, dejansko neka nova kategorija revežev v tej družbi. Ne? Potem imamo delo prek študentskega servisa na študentske napotnice, ki seveda ne delajo samo študenti in seveda tudi vemo, da marsikdo se upiše na fakulteto, samo zato, da sploh lahko dela, da ima dostop do trga dela, ne? ker spet imamo ne, ogromne cifre, za ne vem točno, ampak to se da počasi zračunati. Če vse to sestavimo, ne, vidimo, da e, e, še zdaleč e, ta prekernost ni več majšinski fenomen. Ne? Še posebej, ne, če pa potem še povežemo z zaposlitvami za določen čas, ki seveda ne, imajo neko vnegotovost. Ne? Nek delovni pogoj, ker si pač ne v nekem, v anksioznosti, ne? Skratko, a ti ali pogodbo, ti ne bodo, težko, težko pač načrtuješ življenje, ne? težko planiraš in podobno. Ne? Vse tako, prva stvar, ki je zelo pomembna, ko govorimo o teh statusnih zadevah, da tako rečem, ne? je, da gremo onkraj teh meja med civilno pravnimi razmeri in delno pravnimi razmeri in da vidimo, da so prekerci, ne, pravzaprav po vsot, ne. Še več, ne, ko smo recimo znotraj 15 delali razne intervjuje z ljudmi, ne, in smo govorili o prekernosti, so številni, ki so zaposleni za nedoločen čas rekli, čekaj malo, zakaj pa nas izključujete iz te kategorije prekernih. Saj, če imaš ti danes zaposlitev za nedoločen čas, to pravzaprav ne pomeni nič. Ne? Ti lahko imaš zaposlitev za nedoločen čas, ne? ampak si odvisen od denarja za projekte. Znači, če tega denarja ne dobiš, ne? potem seveda ti tista zaposlitev za nedoločen čas ne pomeni nič. Ne? Recimo, če danes delaš na univerzi, tudi maš imaš pogodbo za nedoločen čas ne? in zaradi rezo, ne, bo, če se pač ne bo ta norija ostala, bodo rezo začeli odpuščati ne, zaposleni, seveda, ne. ti ne bo pomagalo, oziroma seveda, na konc koncev, če si zaposlen za nedoločen čas. Seveda je pa res, da najprej tiste, ki so zaposleni za določen čas, ne, seveda se najlažje rešijo, ker pač preprosto ne podašaš ne pogodbe. In to prva zadeva, na, na, zkratka, da moramo misliti uh, uh, prekernost preko teh delitev, Ne, in da v bistvu moramo misliti, um, prekerno so povezavi se skrajno segmentacijo trga dela. Skrajna segmentacija trga dela seveda zahteva od ljudi, ki se hoče organizirati kot delavci, kot tisti, ki proizvajo vrednost, kot izkoriščen in tako naprej, da najdejo nove forme organiziranja. Ker nimate vi več enega kanona, ker nimate več ene tipične situacije, imamo samo množstvo situacij. In kako se veda med temi, temi različnimi situacijami gradite skupne imenovalce, skupen jezik, je veliko vprašanje. In recimo, če vi gledate vsa ta nova gibanja, ki nastajajo ali pa vstajajo, kako govorimo o novi generaciji, vstaj, ki se začne v Tuniziji. Ne? in potem pljuskne v Evropo, Španijo, gre v Occupy, ne, recimo po se zgodi v Mariboru tudi, ne, pa, pa v Sloveniji, pa tako naprej. Ne, in ima se znotraj teh novih vren eh, ogromno eksperimentiranja z novimi oblikami organiziranja. Ne. Ti eksperimenti gre do večinoma v smeri mrežnega organiziranja, mrežnega, horizontalnega, bazičnega, eh, ne, eh, eh, eh, od spodaj na vzgor pristopa. Ne? Zato, ker seveda je čas takšen ne? E, in situacija e, na trgu dela, da tako rečemo, ne? oziroma ta e, skrajna segmentiranost dela, ne? je takšna, da zahteva to vrstne eksperimente. Zatikaj, eksperimente organizacijske, ne? znotraj katerih lahko išče skupne imenovalce zelo različne ne več ne, neka uniformirana populacija, ne, ki ima prav na nek način enak status v razmerju do delodajalca, do kapitala, do države in tako naprej. Ne. Ali pa ki ima recimo tudi neke podobne vedenske vzorce. Ne. Če vi gledate svet prekernosti, ne, ne gre samo to, da imate različne pravne statuse. Ne. Gre za to, da imate različne življenske stile. Zato, da imate različne načine dela. Ne, skratka, to so ljudje, ki niso več ne, vsi v, na delu od šestih do dveh ali pa od dveh do osmih, nebo potem nočen ših, pa tako naprej. Ne. Etka, to so v bistvu ljudje, ne, ki recimo, če delajo projektno, ne, neki časa delajo ogromno, potem ne delajo nič in tako naprej. Skratka, ne. Ko govorimo o prekernosti, govorimo o destabilizaciji ločitve na delovni čas in prosti čas, delovni in življenski čas. Zdaj, imamo različen način e, e, vedenja. Ne? Skratka, po eni strani, na nasploh svet dela, danes se vede drugače, kot se recimo pred 30-timi, 40 -timi leti. Seveda, podaznotraj so ljudje zelo Zelo različni, ne? različni, seveda, pozicija, umeščenost družbena, ne? umeščenost v sistemi izkoriščenja, in tako naprej. Ne? Seveda, definira v veliki meri tudi vrednote ljudi, ne? imaginacijo ljudi in tako naprej. Torej, se zelo različne ljudi. Ne? In za tega seveda je danes ključno iskati te forme organiziranja, ne, ki so odprte in ki omogočajo, da obstaja eh, skrajna heterogenost in da ta skrajna heterogenost išče neke skupne imenovalce, ki se pa iščejo drugače. Ne. Recimo v Sloveniji imaste tega za zelo malo. Vse vidite, imaste vstaje, mediji ne, forsirajo, naredite stranko. Ne. Skratka, dajte, ne, eh, eh, reproducirati obliko komunikacije, ki je značilna za staro-fordistično industrijsko družbo. Ne? Skratka, kjer je pač jasno, ne, kdo da komando ne, in je jasno, kdo je pasivni, poslušalec in tako naprej. In stranke so to, seveda stranke na koncu vedno, seveda poenotenje volje ne pomeni nič drugega, ne, kot pa da dobite ne, neko strankarsko elito, ne, ki mogoče seveda tu sprema nek feedback iz družbe, iz članstva ali kakorkoli, ne, ampak ni važno stranka, ne, po definiciji ni mreža, ne? po definiciji ni odprta. Ne? Recimo, isto maste na ravni organiziranja delavcev, Ne, ker seveda vsi prekerci pravzaprav delavci, ne, SP so pravzaprav delavci, niso pa mezni delavci, ne, ker imate spet seveda, to izhodišče zelo močno, da obstaja ta nek kanon ne, meznega dela, po katerem se potem vsi organizirajo. Ne. Recimo sindikati, ne, ki imajo sicer veliko moč znotraj slovenskega sistema ne, političnega ne, in tako naprej, Zgledka, tudi iznotraj podsistemo, pravzaprav ni odločitve brez sindikato in tako naprej, ne. ampak ti sindikati imajo izjemne težave, nagovoriti ne, ta svet prekernega dela, ne, ker preprosto pač izhajajo iz tega kamena in izhajajo iz organizacijskih oblik, ne, tipa organizacije, ki je značilna ne, za neko drugo obdobje. Ne, Zdaj, tisto, kar je v bistvu pomembno ne, pogledati tudi zgodovine, kako pravzaprav pride do te prekernosti. Seveda Milah rečemo vredno, ne, večina sveta je bila vedno prekerna, skratka samo v razvitih kapitalističnih državah zahodnih, ne, nastane neke takšne kot je država blaginje, ne, ker neke garancije in tako naprej in tako naprej, ne, in neko gotovost, neke tradicije, ki so rezervirane če se če so druge spod niso poznali, ne? kar je pravzaprav na nek način res, ker ko mi govorimo o problematičnosti, prekernosti, pravzaprav izhajamo ne? iz neke čist zahodnoevropske, da tako rečemo, realnosti, zahodnoevropska realnost in severnoameriška tudi deloma, ne? ko pač se vzpostavi tako imenovan Fordizem, ne? Fordizem pa seveda pomeni, da je recimo mezda ne, definirana politično skozi pogajanja ne, in da pravzaprav je um, delo politično reprezentirano. Ne, skratka, um, ko mi govorimo o tem modelu socialne države, ko v bistvu o tem političnem kompromisu, do katerega pride, v času po veliki ekonomski krizi, leta 1929. In ta kompromis nastane na osnovi potrebe, da se vključi proizvajalce družbenega bogatstva v odločanje. V odločanje o ekonomskih, socialnih politikah. Ne, zdaj, se seveda kot veste, ne, leto 1929 spod pokaže, ne, da kapital, različni kapitali niso sposobni definirati občega interesa. In takrat je bila operacija, recimo Rooseveltove administracije v ZDA, je bila upoklicat proizvajalce družbenega bogatstva, zato, da bi ne dali neko protivtež tem poblaznelim, ne, egoističnim, individualnim eh, kapitalistom ne, in kapitalom ne, in da bi eh, prišli do nekega novega eh, občega interesa v družbi. Vedite, kar delavci pač dobijo koncesije. Ne. delavci dobijo koncesije na različne načine, ne samo v obliki nekih pravic iz dela, ne, neke socialne varnosti in tako naprej, ampak tudi v obliki eh, garantiranih institucionalnih okvirjev za vplivanje na politike. In se vse skupaj povezano z dvojčkom, ne, in Fordizmom. Verno se je za fordizem in Keynesianizem, ne? To torej, je ne, pravzaprav v ekonomski teoriji, ne, govori o deficitarni porabi, ne? skratka, spodbuja se potrošnja, ne, seveda, ker je bila kriza povezana z uh, preveliko produkcijo, all Skratka, in je bilo pač treba omogočiti ljudem, da trošijo. Ne, ima se tega deficitarno, deficitarno porabo. Ne, ampak seveda, politično gledano, ne, pa kenezianizem pomeni uh, um, ravno vključitev Ne, variable dela v državo. Ne? Um, s, ne, podobno ima se s Fordizem, seveda Fordizem že te steprenje, Fordizem je povezan, Fordova tovarna je povezan z, se standardizacijo, ne? je povezan se, se standardizacijo, pa ta standardizacija potem potem tudi omogoča množično potrošnja. Istočasno pa seveda isto, kar je značino za Fordizem, ne, na koncu, ne, kot ga poznamo, je, čeprav na začetku, ker seveda na začetku se fordizem uvede z uničenjem. In potem se seveda celo neko dinamiko v času ne, uh, st, uh, welfare state, države blaginje, ne, po kateri Se delavcem omogoči, da trošijo več v kolikor raste njihova produktivnost. Zdaj, tka, povečanje potrošnje delavske mora biti vedno nižje od povečanja njihove produktivnosti. In seveda, to je bilo povezano z tretjim. Um, um, elementom v tem uh, trojčku, zdaj, ne bo ne biš ampak trojček, to je pa telurizem, ne, to je pa racionalizacija prav ki pravzaprav omogoča ne, nehnovečanje delovnih norem, delovna kort in tako naprej. Ne. In seveda se skupaj na koncu postane peklensko. Hm, peklensko za delavce in seveda strategija delovskega boja je v času fordizma, jezanizma in terorizma, je kako delati manj za več denarja. Ne, čez simpel, skratka, kako obrniti ne, stvar, skratka, da potrošnja raste bolj, ne, kot raste povečanje produktivnosti. Okay. In seveda vi imate potem boje, delovske boje, ki potekajo, delovske boje, ki so izjemni, pohalni v teh tovarnah velikih, Fordističnih, Fiat, Ford in tako naprej. Ne. In na koncu pride do uh, uh, kraha. Krah, ki se mu je, reklo, spet kriza, skratka ta krah je bil v 70 70ih letih, neko pride do tako imenovane stagflacije. Stagnacija plus inflacija. Ne? In seveda stagflacija pomeni, ne? da se masa kapitala začne manjšati. Z reformističnimi boji, Delavci v bistvu dosežajo, da se spreminja razmerje sil počasi v korist delavcev. Ne individualnega delavca, ampak kolektivno. Ne. Skratka, ne tako kot master recimo pri, pri Harringtonu, teoretiku, angliške revolucije, ne, je ključno vprašanje, kako demokratične oblike lasnine dobijo 51% v družbi. Ne, skratka, da so močnejše od aristokratske in monarhične oblike lastnine. Potem imaš moč. Ne. Tle za isto, je tle še zaisto, visemem pač reformistične boje, ne, skratka, za manj dela in višje mezde, ne, ki so pripeljale do tega, da se razmajete si začne spreminjati v kurist In kapitalistično Kapiteljša protiv ofenziva, ki jo poznamo pod neoliberalizem, financjalizacija, ne, finančni kapitalizem in tako naprej. Ključno za to um, kontrarevolucijo, uh, da tako rešemo, ne, oziroma za ta ne, um, odziv uh, kapitala, ne, je da se kapital unilateralno, enostransko, umakne iz razmerja za delom. Okay? In ekstrakcija presežne vrednosti ne poteka več zgolj v eh, strukturah neposredne kapitalične produkcije kot so to tovarne. Ok, skratka, za tega mi imaste zaenkrat ta financializacija, financializacija seveda je povezana z tudi novimi tehnologijami, ne, ki seveda omogočijo, da kapital se v trenutku ne, premakne kamorkoli, pobegne, ne, skratka, na ta način te, te izsiljuje. Ne. Takrat imaste seveda ta fenomen, ne, da kapital zapušča ne, te velike tovarne in se začne recimo seliti v azijske tigre in podobno. Sve potem so imeli tam zaradi overproduction, in tako naprej, in tako naprej. Skratka, ampak ključna poteza je, ne, da se eh, kapital umakne iz odnosa. In to se vidi povsod, to je neverjeto. Recimo, če vi berete politično filozofijo, hm, recimo <clears throat> neokontraktualistično, ameriško, tipa, rolls, in tako naprej, ne, vidite za zakaj gre. Ne. Na enkrat delo ni več v konstituciji politično. V politični ekonomiji delo naenkrat ni več tisto, ki proizvaja vrednost. Naenkrat masta herojskega kapitalista, ki proizvaja vrednost. V vseh segmentih maste izganjanje dela. In istočasno seveda za to financializacijo, ki pravzaprav pomeni, da se na nek način kapital regrupira, ne v obliki delniškega kapitala, finančnega kapitala ne, in v bistvu začne e, izkoriščati posredno, ne, začne pa zapravo izkoriščati celo družbo, maste vi eksplozijo prekarizacije. Eksplozijo prekarizacije tudi v smislu um, tega, da delo naenkrat ne, ni več zgolj v tovarnah, ne, v teh e, kapitalističnih strukturah, proizvodne vrednosti per se, ne? ampak je pa podružbi. po družbi. Kaj se začne jo v delovskim gibanju ukvarjati s tem problemom. Kaj se pa zdaj nam zgodilo? Ne? Nam se je v bistvu zgodilo, da ne, smo izgubili tovarno, mi smo gradili leta in leta, desetlete in desetlete delovsko moč. Ok, na koncu nam je uspelo. Ne? Uspeli smo uh, se zorganizira, recimo v Fiatu, kaj zaustaviti proizvodnjo, ne. dobili smo moč, ki je bila izjemna, ne. iz Fiatu smo naredili takore koč socialne centre, ne. kamor so delavci prišli ne, tudi čvekat, ne. <gled> so imeli piknike in tako naprej. Ne. Zato na ta način se je bila ta, ta delavska moč. Zdaj pa na enkrat, ne imaste odpuščanja, naenkrat imaste avtomatizacijo, produkcije ne? in naenkrat ne, se vse to delo znajde druge. Ampak delo seveda ne zgine. Ne? Ampak samo način izkoriščanja se spremeni in to delo naenkrat postane razpršeno po celotni družbi. Ne? Matke, mi tak takrat prvične poskuse, da se začne to razpršeno, družbeno delo, v govoriti to konceptu družbenega dela, da se začne organizirati. Ne? In seveda načini organiziranja tega družbenega dela so pa potem nekaj čist drugega, če ti nimaš tovarne. Če ti nimaš tovarne, znotraj katere so delavci pravzaprav uniformni. Ne? Vsi prav isti čas tam, vsi prav delijo ne? podobno v sodo, imajo na nek način skupno identiteto. Ne, to prav pravzaprav ni težko organizirati. Ne. Zdaj pa imamo naenkrat ne, to situacijo, te razpršenosti, te pluralnosti in tako naprej. Ne. In takrat se začne govoriti v, o, o prekernosti, ne. v sedemdesetih že. In recimo se govori na različne načine, si meni za zelo zanimivo, kako se je govorilo v, v prekernosti v Italiji, recimo čemer piše Gatari. Ne, skratka govori o tem, da je prekernost povezana z vprašanjem garancij, ampak ta gibanja prekernih, ki že takrat obstaja v sedemdesetih, se borijo proti obstoječemu sistemu garantiranja ne, in ta gibanja prekernih grejo onkraj, presegajo ločnice med garantiranimi in negarantiranimi. Ne? Skretka, ne, to je pač podobno, ne, kot imate vi ne vem, v um, uh, antirasističnih bojih, recimo, ne, ali pa v bojih za pravice migrantov in tako naprej, ne, ljudi, ki tudi sami niso migranti. Ne, ampak seveda zavračajo ne, neko obliko pripisovanja identitet in hierarhiziranja na osnovi teh identitet in tako naprej. Ne? Podobno ima se zdaj v delovske gibanje to prekernost, ki, ste, ne? ki so eni garantirani, drugi so negarantirani, ampak se v bistvu skupaj borijo proti sistemu garancij, kakršen je. Okay? To je spet pomembno, zato da ne bi v bistvu padli v to, da Uh, uh, gre pri prekernosti kot političnem konceptu, samo za organiziranje nekih partikularnih interesov, ne? Zkratka, uh, določenih segmentov v družbi. Ne? Prekernost, koncept, nosi v sebi neko radikalnost. Ne? Nosi v sebi uh, nek revolucionarno boj. Okay, tisti, ki ga je včasih nosil Ne sedaj dobi ta prekernost. Okay? Ne? In seveda potem uh, počasi se začne ta prekernost na nek način organizirati in vsa ta uh, organizirane prekernosti uh, je, blazon, je, je, je na nekem nivoju eksperimentiranja. Ne? Zdajmo, mi smo v Mariboru, ne vem, če veste, ampak v Mariboru sta bili dve leti za poredoma pa sta biti dve lete zapredoma parade Euromejdej. Euromejdej je bil prvi maj prekerca. Okay. Šlo je za evropsko inicijativo. Ne? V nekaterih mestih je bila ogromna, fascinantna. Recimo v, v Milanu hm, ste imeli po 200 tisoč ljudi na taki prvomajski paradi. V Mariboreh je bilo 50, 60, ne? Zgledaj, tka, imeli ste pač v različnih mesecih V Nemčiji je bil v Hamburgu. Tisto, kar je bilo značilno za te parade, ne, je bilo, da so bile v bistvu organizirane okrog tako imenovanih alegoričnih vozil. Ne? In tisto, kar so v bistvu skušali s temi paradami narediti, so skušali najti orodja za politično rekompozicijo, Ne, tega razpršenega sveta prekernosti. Ne? In so e, delali na tem, e, da delavci, prekerni delavci na ulici uporabijo e, tista orodja ali pa tiste sposobnosti, ki jih ne, izkoriščajo. Ko delajo z ki jih izkorišča kapital, ko delajo, kot svoje orožje. Okay. To se mi zdi, da je zelo pomembna, ne? Zelo pomembna stvar, da je, ker seveda, ko govorimo o prekernosti, ne? govorimo o problemu in vprašanju politične rekompozicije dela. Govorimo o vprašanju, kako lahko dela okay. v teh pogojih. Politična moč, da izboljša svoje pogajalske pozicije, ne, če smo recimo reformisti, če smo revolucionarni, ne, da na koncu na tej osnovi iznajde nove oblike vladanja, okay, ki jih potem na nek način, ne, pač verjetno ne več staro revolucijo, uveljali. Okay. Ampak seveda to gre vedno ne, preko tega, ne, da razumemo delo kot tako imenovano subjektiviteto. Ko mi govorimo o subjektiviteti, govorimo o dvojni naravi dela. Okay? Delo je po eni strani izkoriščano, vse te subjektiviteta je, subjektiviteta izkoriščanih, ampak istočasno je delo upor in je transformacija. Na in to je pravzaprav subjektiviteta. In seveda vsi ti projekti, ki so v bistvu skušali naslavljati vprašanje, na kak način bi se naj ta ti prekerci ne, organizirali, vsi ti projekti so šli pravzaprav v tej smeri, da bi iskali med samimi prekerci da tako rečemo moč instance moči, instance delovske moči, ki bi jo lahko sestavili proti novodobnim ali pa starodobnim gospodarjem. Ok, finančnemu kapitalu pa seveda v povezavi z starimi kapitalističnimi družinami, ne, ki imajo pač danes svoje premoženje bolj in manj v financial assets, ne, v finančnem premoženju in tako naprej. Skrat, ker to se mi zdi pomembno, pomembno pomemben poudarek, tudi zato, ne, ker in tega v Sloveniji manjka, ne. Ko se pravzaprav pogovarjamo o prekernosti, bi se mi pravzaprav morali pogovarjati, kakšen je političen potencijal dela danes. Političen potencijal, ki ga ima delo danes. Ne, namreč, eh, popolnoma normalno je, da vsi, ki so iskoriščani, razmišljajo o tem, da bi bilo dobro, da pa en dan več ne bi bilo Popolnoma normalno je, ne, da ljudje v kakršnikoli situaciji se že znajdejo, ne, kot izkoriščeni, kot tisti, ki se jim gospoduje, ne? E, kot tisti, ki jim jemljajo dostojanstvo, kakorko, ne? Se Seveda razmišlja, kako ven iz tega. Ne? E, tkaj, tkaj. In to je bilo tisto osnovno vprašanje, ki ga bi se morali zastaviti. Nekakšen je političen potencijal e, današnjega dela, za katerega je e, značilno, ne? da živimo v nekih tvojih, ki jim pravimo prekernost. S tem pridemo do vprašanja, kako raziskovati prekernost. Hm? Nihče tako kot ne, raziskuje prekernost. Tisto, kar maste je, mi rečemo, ok, mi imamo problem za tega, ne, ker v zlatih časih fordizma, v zlatih časih socialne države, Ne, so vsi imeli delo za nedonočen čas, vsi so delali za delovni čas ne, in zdaj imamo pa to prekernost in to moramo odpraviti in se vrniti v te zlate čase. Pri tem pozabljajo, da so ne, delavce tiste zlate čase razumeli kot ne, neki karimjemne življenje in so to demontirali. Vi ne morete razumeti nastanka prekernosti, brez da razumete prejšnjo generacijo delavskih bojev, ne, ki je ta predvidljivi svet ne, dela 30-40 let v tovarni za tekočim trakom, 8 ur, ne, iz dneva v dan, ne, ki je v bistvu, ne, ta režim, ki so ta režim razmontirali. Če se, recimo, pogledate samo filme, ki tematizirajo takratne delavske boje. Ne, Ko pridejo delavci do spoznanja, da to ni življenje. Recimo, imate delovski v nebesa od Elija Petrija, ki govori o bojih več časov, o fordizmu, in keynesizmu. Ker imate agitacijo tipa delavci, ne? ura je šest zjutraj, vi greste v tovarno, sonce še ni všlo. Ko boste prišli popoldan iz tovarne, bo sonce zdaj zašlo. Vi danes ne boste videli sonca. Je to življenje. Okay, ne? In ne, to, ti motivi ne, so gnali delavce, da so se borili ne, proti nekemu režimu izkoriščanja in seveda da potem se je pač kapital reorganiziral ne, in jim je nastaval nek drug režim izkoriščanja. Ne. Ampak nobenega smisla ni misliti, kako bi se vrnili nazaj v stare načine izkoriščanja. Pravzaprav moramo misliti, kakšni so današnji načini izkoriščanja in kakšen je potencijal, politični potencijal izkoriščanih, da se osvobodijo ali pa da razmontirajo ta nov režim izkoriščanja. Ne? In seveda ta politični potencijal ne more izhajati iz ničesar drugega, kot pa je tip njihovega vedenja, tip njihovega dela, prakse, komunikacije in tako naprej. To je tisto, kar potem se vedo delavci obrnejo proti ne, Nasredno, če imate gasilce in bodo šli na demonstracijo, ne, bodo počeli gaj. Z vodo bodo špricali policaj. Ne, Okay, ne? Če imate gradbene delavce, pa bodo došli na demonstracijo bodo delali kaj, bodo kaj zazidali, pa bodo skakšno hruško kaj, zabetonirali. Ne? Če imate če, če ima kognitivne delavce, Kognitivni delavci bodo hekali. hackali, ne? Razimo, in če bodo šli na ceste, ne vem, to so včasih ne, celo potem simbolizirali, ne? pa so delali barikade iz računalnikov. Vzamiš računalnike in nadiš barikade, ne? da pokažeš ne? top, ne? kar vi ne to lahko jaz uporabim proti vam. Ne. Zatka, moja delovna zmožnost, moja delovna sila ne, je tista, ne, ki bo na koncu udarila nazaj. Ne. Danes še mogoče uspevate ne, uh, vleči presežno vrednost ne, iz mojega dela. Ne. Ampak jutri vas bo to moje delo ne, pokopalo, ne, zato da bom jaz lahko ne, transformiral svoje življenje, ne? spremenil svoje življenje v nekaj drugega, ne? okay, v nekaj božga, kot je to, kar živiš danes. Ne, zdaj, v Sloveniji smo imeli neke, neke male poskuse ne? dela to vrste raziskave, ne? aktivistične, militantne raziskave, ki skušajo identificirati političen potencijal današnjega prekernjega dela ne, in ki poskušajo ta politični potencial tudi organizirati v politični projekt. Ne. Skratka, to so tipi raziskavst, ne, ki iščejo v, bodi si v oblikah komunikacije, ne, bodi si v načinih vedenja delavcev, ne, iščejo potencijalno orožje. In vedno je orožje, ljudje imajo vedno orožje, vedno imajo moč. Ne? E, tudi sužni so bili tisti, ki so razmontirali sužnje vlastništvo. Zdaj ste recimo dva filma hollywoodska, en je, en je o Lincolnu ne? E, in e, drugi pa je a, o lovcu na glavi kako že? Django Unchained. Django, Unchained ne? To so v bistvu dve različni perspektivi. Ena perspektiva je, da se ljudje osvobajo zaradi razsvetljenih elit, vladarjev in tako naprej. Čeprav Lincoln je tudi fajn, ker v bistvu kaže ne, tako makevelizem ne, za dobro, ne, ki je osvoboditev suženja. Ne. Na drugi strani imate Djanga. Ne, ne, Django, osvobojen sužen, ne, ki na koncu razstreli belo hišo. V belo hišo Uh, uh, hiša nekih uh, teh uh, sužnih vele, vele posesnikov. In seveda, vi imate danes, uh, se kregajo okrog tega, ne? imaste pač polemiko, a so v ZDA suženstvo uh, ukinjili sami sužni, ker so ga s svojimi upori, sabotažami in tako naprej naredili za nevzdržnega ne? za, in za ekonomsko uh, uh, neočinkovitega, ne? Rekla, ne? ali ne so sužni lasništvo razgradili, razgradila je v severna elita. Ne, ne, ne. <laughs> ne? Res je, ne, da če bi, če bi sužni ne, če bi postili, da sami obračunajo z sužni lasniki, bi reapropriirali, bi si povrnili vso ukradeno delo. In to je bilo tisto, kar Sever ni mogel dopustiti. Sever je pač preprosto ne, moral osvoboditi sužnje, ne, ampak istočasno ne, je bil Sever tisti, ki je eh, eh, ekspropriiral bogatstvo južnih eh, sužnje lastnikov. Okay. Ampak seveda, ne, za, če govorimo, se pravi, eh, prekernost je politični koncept, prekernost niso sociološki koncept, v smislu, a, mi imamo take pa take, Težave, ne, pa take, pa taki položaj na, na trgu dela in tako naprej. Ne. Prekernost je izvorno političen koncept, ne, je izvorno političen koncept, uh, ki nastane znotraj delavskih gibanj, ki se soočijo z uspešno demontažo starega načina izkoriščanja, z usiljevanjem novega režima izkoriščanja, ne, ravno preko prekarizacije hm, in ki seveda Mislijo že, kako bi ta nov režim izkoriščali, razsulje. Sto je političen, uh, uh, političen koncept. Ne. Um, čeprav se seveda posebej uporablja na različne načine, se originalsko pojavi v, v Italiji v 70-ih ne, Se pojavi kot političen koncept v povezavi z um, marginati, marginaliziranimi, v povezavi z negarantiranimi in tako naprej. Ne. In potem dolgo časa seveda tudi tako figurira. Jaz pač mislim, da je problem, ki se je zgodil v Sloveniji, ta, da so ta koncert zagrabili potem sindikati. Ne? In so ga zagrabili seveda na način, kot ga sindikati znajo zagrabiti. To pa je, uh, mi mislimo, da je prikernost anomalija, zate ga moram pač preprosto vkimiti. In to imate pa potem vedno te zgodbe. Ne. Recimo zdaj imate, včeraj smo se pogovarjali z enimi uh, novinari, ki se organizirajo, ne, ki so na, na pogodbah. Ne. Uh, in se veze gre vse v tej smeri, ne, da bi pač nekako uh, ti SP-ji ne, vendarle prišli do neke pogodbe o delu, ne. Skrati, da bi šli v delo na razmerje iz teh civilno pravnih uh, razmeri in tako naprej. Ne. Uh, Ampak zanim problem pa je, ne, ko se pogovarjate z ljudmi, ne, ki pravijo, ja, ne, eh, ko sem bil SP, je bilo fajn, sem prišel v kadr, ko sem hotel, ne, eh, odkar sem pa zaposlen, pa moram hoditi zjutraj v službo. Hm? Zato, kar je ključno vprašanje, kako ti ne, ne reduciraš ne, tega diskurza prekernosti. Ne, da dejansko... Ne, si sposoben delati z vsemi situacijami in razumeti vse situacije ne, in iz tega se staviti novo moč. Ne. Ker mar si kdo, recimo, potem pa jezem. Ne. Če, ne, recimo, se mu pa stvari v življenju spremenijo tako, ne, da mora hoditi pa redno vsak dan v službo. Ne. Kar je za nekatere ljudi popolnoma opravičen ogroza. Vsak dan v službo. Ne. In potem imaš en teden ali pa dva tedna na leto dopusta. Je to življenje. Ne? Enim ni. Ne? Okay. Enim pa je. Redo? Ampak to ne, je v bistvu pač ključno, hm, ključno vprašanje. Se recimo, isto ima se zdaj z vstajami. ker se isto z vstajami, se na vsak način hoče zreducirati ta diskurs vstaj. Skratka, vsi pravijo, ne, da vejo, kako bi te vstaje morali potekati. Ne? Ampak Tisto, kar se izgublja za tem, pa tudi vse te razne binarizme, ne nasilje, ne nasilje, to, to, to, je, ne, to je najboljši binarizem, ki ga vedno uporablja oblast. Uh, ker vedno rečejo, kot javne osebnosti, imate odgovornost. Odgovornost da pozivate k ne nasilnim protestom. Ampak je popolnoma vseeno, če vi pozivate k ne nasilnim, nasilnim protestom nasilje ili ne nasilje, ne, je vprašanje sistemskega nasilja ne, in je vprašanje specifične umeščenosti v družbo. Ne, recimo, ko ste... Ja, Jaz ja, se razumem poziviti nenasilnjem protestom z bojem koncerteškom odloz za to, da se širijo, tako da se nekaj težkega ker če bi na protest, ko bi pod, bil bi na še večje? Na resenja, po mojem, je pravno prvega in naslednjega protesta spodbudilo, Povečanje udeležbe pred tem, da je to, da je to, je to, da je to, da je to, da je to, da je to, da je to, se je to, da je to, da je to, da je to, da je to, da to, je to, da se da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 je dnevnik objavil en e, e, tekst, v katerem je seveda ne, demoniziral nasilje in pri tem uporabi tudi informacijo, da so sodelovali v izgredih e, tri ali dva pobegli iz vzgojno varstvenega zavoda. Ne? Ampak jaz vas nekaj vprašam, ne? če pride nekdo iz vzgojno varstvenega zavoda navstajo, kaj bo počel navstajo? Zagotovo ne bo se šel teatra, ne, ampak bo počel tisto, kaj počne vsak dan. Bo v antagonističnem odnosu ne, z represivno državo. Jaz ne govorim o tem, ne da, jaz samo pravim, da je vseeno, vi lahko rečete, naj bodo nasilne, naj bodo nenasilne, ampak to nima veze. Ne. Tisto, kar hočem reči, je, ko seveda govorimo o prekernosti, ne, je ključno, da izhajamo iz tega, da so ljudje na specifične načine umeščeni v družbo. Okay, in da ne uporabljamo nekih predkonstituiranih izhodišč, ne, s katerimi potem zgubimo to specifično umeščenost. Ker tako lahko gradimo moč. Mi ne moramo graditi moč, ne, če pridemo do prekernih delavcev in jih skušamo socializirati v fredističnih Ne? Zabavno je, da se vse odvijaš, minsko treba pač držati odprto. Ne? Zgodbo treba da daži... Podobno podobne, a ne paš primer, ker je ne, na nek način, zdaj bolj aktualen. kar je To ste vi pač povsod. imate pač povsod eno star, en star način raziskovanja, ne, bodi si akademskega, ne, bodi si političnega angažmaja, ki vedno izhaja iz naprej konstituiranih izhodišč. In vedno potem gre v realnost ne, in potem to realnost vrednoti. A, to je v skladu za izhodišči super, ne, to vzamem. A, to ni v skladu s temi izhodišči, to pa ne, pomagam za tret, ne. In, in v bistvu tlej pač ne, nek metodološki problem. Ne, recimo, imate zelo dobro knjigo od kolektivo Situasjonec iz Argentine, ne, ki ravno o tem govorijo, kako to zavrni. Ne. Ampak da seveda vprašanje, kako biti realist. Ne, kogre, ne, vi, vi dosežete došt učinke politične, če ste realist, ne, v smislu, da ste sposobni videti znotraj strateške igre vse vse muči, ki obstajajo. Ne. Ne, seveda potem je pa vprašanje, kako to ne, politično organizirati. To seveda ne more biti politično organizirano na način, da mi pač uh, usiljujemo eno normo ali pa en kanon dela. Ne, zato pravzaprav prav, prav, prav, prav gre. to ne? Ja, ja? Ampak kot go, ne? ker so vsi enakovredni. Ne? Vsi kamenčki so enakovredni. Samo se ne? Mm. Bi, no pa, da je, recimo, mojš predavanje, se prej izobražuješ, ne? In zdaj bi, da se celo moja želja, ne? pa bi, se vseeno, moram si debal. Oh. Um, meni se zdi, da bi tako, recimo, ne, že celoče svojega predavanja izkrenim sljepom, da Je prekajeno dela, tako kot si opisal, se pravi do konca pragmatično, pa potem tam v 70-ih letih v bistvu kapitala in rekrat je v bistvo zaradi razvoja produkcijskih ciljev, dodatna delitev dela in kot se reko, dodatno prilaganje stroškov dela, se pravi na delavce, da jih in potem so SPJ in tako naprej. Ne je v bistvu strukturno gledam vse, to sem želel, podmezno gledam vseh in s tega, s tega velika se mi zdi, da je ta njihova slobova. Tem, mislim, da do, do neke mere se mi res težko modro, poštevamo to, to, pa to. Ampak, če znaš vse te mere kot zapeljci, ki v resnici ne vidijo svojega vlastnega položaja, in v bistvu so umazani, oziroma zbeleženi, da se ta kar se razume. Um, Ker taka mreža je politična, ne oče in podobno, kar se jim hoče razmejati, pa zdaj so ne bo šakuje, pa bo prišel do prezivna glavnika, pa se zdaj Zato se meni zdi, pa sicer zdaj dnevno, se ti se to reducirajo da ne, stranke, pa se da nekaj nekaj učnejše, povezave, ampak se ne zdi, da samo po sebi, da na, uh, na to ne. Da, ne bi medij, mislim, neče, mislim, da miste stranka. Kaj pa Marcel Stefanjevič, Vladimir, tam pisal, ne? Uh, kaj, mi mi... Pelik sol, kaj kaj manjka skupna. Spozabili to rekem, te... kaj... kaj... se... to kar ne bi a priori za oziroma pač, ko se peško možno se mi zdi pomembno, ker če gledaš vse ko smo le te uh, pač stare in gibanja, če Nekaj čista resna politična sidra, pa še nismo. In to lahko je celost smakrati, ko je to žel, da so. Ne, eno delo, zakaj se mi iz, izdi pomembno, bo ne. jaz sem tudi sam tako uh, uh, uh, to percepiral, zakaj se je z iz, njih ljudi pomenil, uh, formira stranko, to pa je enostavno zaradi tega, da se odznotraj reformira, so v tem usmeri uh, neke neposredne demokracije zlasti elektronske nepostredne oz. pretoče demokracije. Ne. To je nekaj takih zadev in, in, in, in, in je treba spremeniti institucije, da na, na ta način da se na, to uredi. To, kar ne pravi, da bi šel da, da vrneš dela za politične igre in da imaš nadzor nad delom in nad drugim. Ja, no. okay. Zakaj za je to šlo, zdaj samo s vprašanjem strategije. Ne? Ja, in recimo, stranke prema poveč. Ja, tudi recimo, to je eno piratski regizor. Jaz sem priljam velo, to piste še ne. Jaz sem pravčil kopljal do pa potem reče: oh, uh, jaz pa sem, uh, dobrohote, in da bom dal vlast, rodo vlast. <laughs> <Ta. laughs> ja, tudi se ja, To e <having noise> bi tu, se jaz na, na močnika navezal, ki je ne bolj zelo življen, da pa baš vipo <having> <cognition> In da, en problem, da se pa ti tega še ne zavedajo. Na svojaj so predvrjali in v z vašimi pa sem še dopolno uh, zlasti psilenih Ne samo stroški, tudi tveganja so celoti prenešene. No, to se meni zdi še malo večja težava in ima više pozreze kot samo stroški. Vsa tveganja pohvaljenega avta in prnovej, Bremen je zdaj nekaj ali pa samo stoje dobro uh, izbrano, vsohodno, ne glede na stroški so okay, ampak stroški se da nekako gospodariti, stvega ne pa je malo teže. Za prenos stroškov, in kapital več ne Ja, ampak pazi, to je tako zelo malo kot tveganje. Kot tebi firma še enkrat, kot bi za pogoje, da opreš S5, da biš zabih si zdaj ti odgovoren za kvaliteto tega kombija in za svoje zdravje. Ko si bolan, ne moreš voziti, in zgubiš post in se pa, Ko si ljubiš afer, si še, vr, še, vr, še, vr, še vr, pa niško. pa Pa ne, ne, da je voga. Ko avtopakvaljajo, naj ga popravijo. In kar še problem, da je to zdaj institucionaliziran trener. Ja. Uh, in v Ameriki vem, če malo pač približno ko vse korporacije grejo v smeri, da se dela čim več preko koncesionarjev, skakar, da se dobesedno vsak posameznik registrira kot SP, da te pač nosi vse, vsa tveganja, vse tiste minose, ki vprač korporacija ne želi, ker pač s tem uh, posega svoj dobiček, preloži na ramena pač posameznika. In to je pač ekonomska realnost, se kaže na autor. Pr... Ne znam, tu še eno vprašanje, če vezi, kako je to v Sloveniji? Vem, kaj se so skoči, reče, ne, pravi, Laj. To bo z ja, reče, To pomeni, da, si, da je ne bil zaposlen kaj enem podjetju, ki ga posodi. Mm. Odkaj, po, da pogoji ne pogoji, pogoji koli pogoje, že druge volito in tega je zdaj. Vem, je že preko milijon in pol ljudi na, na trgu, ne, ki so posojeni ljudi In se služijo uh, približno dve tretjini minimalne plače. Kako je to v Sloveniji? Meni smo pravni agencije, Meni smo pravni ništvo. je to že registri. Ja, te agencije za poslovanje, ne? Gano? Te so privatne. Te pravzaprav funkcionirajo po tem principu. S tem da spet, ne? Mi smo pač delali ogromno z migranti, ne? Za njih, ko se prišli na te agencije, je postalo boljša. Ne, boljš. ne, mislim, boljša. Ne, mislim, Boljše je bilo za njih tanko privek, radovali ta SCT in tako naprej. Ne. Ne, še ena stvar, ki je spet metodološka, ki pa jaz mislim, da je zelo pomembna, ne, je, da ko imate vi delo in kapital kot razmerje, ne, to ni popolnoma vsiljeno razmerje. Kapital se vedno artikulira na osnovi svobode. Ne, kapital ni eh, enak suverenosti, suvereni oblasti, ne, ki je imponirana, usiljena od zgora, ki ima neko božansko, legitimnost in tako naprej. Seveda, ne, potem le, eh, kapitalizem kot sistem, ne, seveda, ne, tudi politično tako naprej, ima vse te elemente. Ne. Ampak eh, pomembno je vedeti, ne, da eh, vedno je pristajanje. Ne. In, eh, Zdaj, ko jaz govorim, ne, o, okay, govorim o strategiji, mreži, ne, metodologijah nekega raziskovanja, ki bi naj bilo osvobajajoče in tako naprej, ne, je po mojem boljšit na drugo izhodišče in sicer kako povečati to svobodo, ne, kako povečati ta prak, svobode, ki obstaja znotraj tega odnosa. Ne. Seveda da vi imate v nekih situacijah, ki še posebej, ko je kriza, ko se zaostri kriza, ne. seveda takrat ne, se to razmerje malo spremeni, ne. pa takrat recimo ljudje doskrat, ne razumejo tudi ne, odnos kot usilje. Ne. Ampak še vedno, ne, jaz mislim, da tip kritike, ki je prevladujoč, je na nek način napačen, zato ker če greste vi iz, če natančno študirate tudi, ne, Koncept dela, kot se recimo razvije tudi pri Marksu in seveda se ne razvije v, na način, ne, da je Marks bral knjige in potem sestavljal neko zgodbo iz tega. Ampak iz resnega študija, takratne družbe, dela, kapitala kot razmerja in tako naprej, ne. potem morate razumeti delo kot raztočo zmožnost. In seveda do revolucije pride, ne, ko nek institucionalen okvir ne, ali pa recimo nek režim izkoriščanja začne blokirati rast te zmožnosti. Okay. Ne, skratka, tudi to vprašanje, ko vi govorite mreža ali stranka, ne, recimo prednost mreže ne, je v tem, da recimo, kot rečejo lepo zapatisti, ne, ne gre za to, da bi bili to, kar da bi lahko bili to, kar smo, ampak da bi lahko postali, kar hočemo. Ne? Skratka, eh, pri delu gre vedno za ekspanzijo, hočemo več. In to je tisto, kar pravzaprav žene. Ne? In to eksplozivno znotraj dela, ne? seveda potem imaste, imaste te, te, ne? te koncepte, recimo pri Marksu, ne? živo delo. Ne? In pa ne, redukcijo živega dela ne, kot zmožnosti, ne, redukcijo živega dela na normo abstraktnega dela. Ne. In potem imašte živo delo, ki se izraža ne, v mezdi. Ne. In potem imate političen boj okrog mezde, ker povečanje mezde ne, pomeni povečanje zmožnosti, okay? Ne, seveda, to povečanje zmožnosti, ne, recimo, ni samo na ravni institucionalnih sprememb, ampak je na ravni družbenih praks. Sem vam pove Hegel. Ne. Hegel je rekel, da v moderni je ključno vprašanje, na kak način ukrotiti divjo zver dela in potreb. Delo je ta divja zver. Kaj Ja, so, zdaj, so probali, ne, <laughs> pa so v bistvu v sili državni kapitalizem, ne? Ja, to je, to je, to kar je bilo ja, socializem. Ne bomo reči, kaj je bilo. Zdaj, zelo ni za problem pri delu, da na dejansko ta delo, vsemo tovarniško, praktično zginja za človeka. Ne? Kako da? Zginja za človeka, kaj, tovarniško delo, bi moravila, recimo, robotizacija, pa se prizadele, pa je do tega, ne. To pač tisto, kar je prej upravljalo. Tisoč delavcev upravljata dva, recimo. Ne? In tudi to je drugače, zelo, torej njihovo delo ni več tisto neposredno delo, ampak je bolj nadzorno delo. recimo. Ne? Uh, torej, v bistvu ta oblika tovarniškega dela postopoma verjetno za ljudi bo izgimna, recimo. Ne? Torej, to je pa največ mestnih delavcev, da se pridružijo teh neposrednjih proizvodov. Za Slovenijo, malo specifično, ker pač zaujamo 20 let. Zavajanje teh tehnologij, ne gremo, da bomo še kakšnih 20 let zamudili, ali pač pošljejo to malo prej, še lahko, zato bo tudi moč sindikata tu še ostala. Srednje, uh, to ne moremo reči, da je to boljše ali slabše. To je spet tista stvar, da bomo tehtali. Realističemo, pač, da je to. Teorijo je, da je treba na ta način izgubiti svojo moč. Če gledamo, če gledamo, tudi ki Kapital se ni samo odmaknil od dela, Torej, preosmere se je ta <kuh> v bistvu, trenutno dela znanost za kapital. Če ne odmeščam, da pač to ne odmeščam ne, tako, ne tako, in in za ne? Zdaj, torej, se zamenjuje z znanstvenikov. ne pravam. Na umi je, recimo, kapital je zapravo Kako je, koli dela? To se je zdaj spremenila v ne, samo sebi namenjene finančne e, oblake in to živi neko svoje življenje. S tem, da pa je recimo temu realno gospodarstvo, ni ravno ne bo pravi izrazno mrk in kapovolstvo je zelo odvis od tega finančnega oblaka, medtem ko ta oblak od njega ni. In to je tudi zdaj, to smo se zadnjiž venda, tada Josefa Vogel, z rozwojem prikaznika kapitalizma napisam, ne bi to bi zelo lahko delovalo, recimo so to delo, ne, dejansko je zdaj tukaj znotraj prekatnega dela proizvodnje, ne. Za edino to je, ne, ostanek stare politične moči, ne, če rečemo tako, je kapitalist nasprot njemu je delavec, uh -huh. In na, da pa se tako rej počko ta politično žovnico polje, ne, recimo, ki pa zdaj realno in drugi, recimo, ne, za vprašanje, koliko še lahko smo to polje zavseda, ta maso, recimo ljudi ne, pa seveda ni v političnem polju zajeta. Je slob ni na zemlji vidu, je to ni v, v nekih Govorimo o kapitalističnih strak, govorimo vemo o delovskih strankah, še vedno pač do lučja. Torej znotraj političnega polja tega ni. Devorske stransko in ki, je, imaš, niste, ki svoje partine, recimo, se pa recimo, ne, ne, ne ne ne pa teh. to je eno problem, neke stranke tega ne bodo delali. Ne. E, to je videl potem dejansko ta grežnost, recimo. Ne. Torej Tudi zato, recimo, kapital wow, ima inoviti eno, eno, interes. Dela spomala inoviti interes. Te recimo te skupine, recimo, ne mojajo inovitega interesa. Že so zaradi nature njihovega dela, življenja, stila in je Énero, je, da se... Krishna, to treba kapital to, to ni To je en endočna razvoj ki je to rešitve tudi, Ko dan sonce bo A pa tudi vsak dela recimo ne, 4 dan, da, da se razdelimo delo, razdelimo tudi profit s te avtomatizacije, Do tega pa se ni prišlo, ne, kot so druga, da, in pre, povedal, pa su že pa. Lepo povedal, da je delo, dela celo. Главна je pa v bistvu za recimo, strankarske sistemov z leviticijami in neposrednimi stopami v prostor. Če je bilo na to če eno vprašanje, tako da se to, kar ste razlagali, termin pekelnost. Me zanima, kakšno v odnosu je ta termin z pojmom, ki je v bistvu danes izredno prisoten na trgu dela in sicer fleksibilizacija in pa še druge fleksibilnosti. Ja, seveda nas financjalizacija je predvle fleksibilizacija, zidovi tovarni padejo, družba postane tovarna. Kad so recimo v Maribor, so to lepo poštekali. Ne? Tisti, ki so se žigali radar in učevali, so lepo poštekali, kot se danes izkorišča. To ni bil novem banalno razlog. Skratkaj pač um, gre, gre za to, ne? da danes seveda presežna vrednost Ne, vleče iz celotne družbe. Ne. In tu je seveda tudi ogromno nekega potem nekih možnosti. Ne. Recimo, zakaj se nihče ne vpraša, kako bi dobili nazaj pozitivne eksternalije, vsaj delno. Vsaka investicija v mestu, ki je, ne, dobiva rente zaradi tega, ker je okolje urejeno. A, ker je infrastruktura, ker je mesto kulturno bogato in tako ono. tega pa ne plačajo. Treba jih prisiliti, da to plačajo. Ne? E, pa seveda boš lahko preneso e, breme fleksibilizacije, oziroma boš lahko razbremenil delavce, ki danes nosijo breme fleksibilizacije. Najlepše se je to pokazalo v m, Luki Koper. Ne? V Luki Koper ste imeli stavko, če se spomnite, da je bila dve leti nazaj, avgusta, zelo zanimiva stavka, zate, ker je bila na eni strani zakonita stavka, po teh regelcih, naj po zakonu in tako naprej, žerjevisto in njihovega sindikata. Isto často so šli na wild strike, duo stavko, z protestom enotedenskim pred vhodom v ljugu Koper, delavci pri podizvajalcih. In tisto vprašanje, ki so ga oni odprli, je bilo ravno vprašanje, ne, kdo bo, ne, plačal stroške fleksibilizacije. Seveda, fleksibilizacija veliki kopr je dejstvo, ker pač danes tako funkcionira globalni kapitalizem, ne? kar se vidi na terminalu, na terminali. Ne? Seveda imate ima se neko fluktuacijo ne? oziroma neko nestalno poprašovanje po delu. Ne? Skratka, to je, bodi se sezonsko, ne? seveda, če gre recimo za nek les, ne? ali kaj takega, ne, ki ga pretvarjajo pri stanišču in to so včasih greševali za vojsko. V času, ko je se povečala potreba po delu, so angažirali JLA. Ne, ti mulčki so prišli, ne, ki so eno leto življenja ukrali za takšno nomenost kot te vojska ne, in so razkladali, ki so za stol. Okay. In seveda danes z tega več ne možeš narediti, ne. z tega imaš pa migrante. Hm. Izvečasih seveda da imaš neko novo eh, obliko, um, te uh, nestalnosti potrebe po delu, ne, ki je povezana z terminalom, ne, z, z, z, z kontejnerskim terminalom, pardon, z kontejnerskim terminalom. Ne. Skratka, vi imate pač danes uh, neko globalno ekonomijo, ne, ta lean production, just on time, in tako naprej, in mi smo delali eno malo raziskavo, veliki koper, oni pravzaprav ne morejo napovedati potrebe po delu, za, recimo, en teden naprej. Ne no, ni imajo blazne težave v planiranju potreb po delu, ker so seveda znotraj nekega konkurenčnega okolja, ne, si ne morejo privoščiti, da bi uh, imeli uh, zaposlene delavce, tako oni pravijo, ne, da bi imeli zaposlene delavce, uh, uh, ki nekaj časa ne bi nič delali. Z tega imajo te podizvajalce. Okay? In ti podizvajalci ne, se ve, da so ljudje, ki nosijo vse breme fleksibilnosti, ne, ki je značilna za globalno ekonomijo in jih nosijo na najbolj krute možne načine. Ne, krute možne načine od tega, da delajo včasih po 26 tur skupaj, kot so govorili, ne, do tega, da spijo z mobilnim telefonom in jih kadarko lahko pokličijo, do tega, da se im resuvajo družine, da nimajo časa, da bi bili z svojim otrokom in tako naprej. Ne. Tukaj, masne, ne? In, in se je zgodila stavka. Ne? Do stavka je pravzaprav prešlo, ko so žirjevisti, začeli neki, ki recimo relativno ok položaj, ne? Hm? Kar, ne pomeni, kar ne pomeni, da so visok, Kaj ne pomeni, da so privilegirani, ampak recimo, ne, so dobro organizirani ne? in imajo ne, neke normalne delovne pogoje, da tako rečemo. Ne? Ampak zdaj se je zgodilo, da vozi od spod, tisti kamioni, viličari in tako naprej ne, z ljudmi, ki že 26 ur niso spali. In seveda, če se tisti kamion zaleti v žerjav, bo katastrofa. Ne, bo bo sta oba umrla. Ne, če imaš kakšne to tovore, ki so strupeni ali eksplozivni, rekoč. In to je v bistvu ne, bila zahteva, tako kot stavkovna, ki pa je niso mogli, seveda, dati v, v prvi plan. Ne, ravno zato, ker češnje je vprašanje varstva pri delu v rokah delodajalcev, in sindikat nima se kaj o tem glede tega buni. Ne? In takaj so se odprla vprašanja, kako bi zdaj te stroške fleksibilizacije eh, prenesli na drugo stran, na stran kapitala, Kaj je pa spet ni simple. Ne? Vi pač seveda neko luku, ki reče, ne, mi ne moremo ne, dati dodatnega denarja, ne, mi ne moremo imeti te ljudi redno zaposlene ne, v, v podjetju, ne, ker potem ne bomo konkurenčni. Okay, ampak seveda da mi bi morali razmišljati, bo kreativno. Ne, in sami delavci so razmišljali kreativno so začeli govoriti o poolu. Tako ne, pulo, nek model pula, ne, ki so ga potegnili tudi z nekih drugih pristanišč in njihova ideja je, da bi delavci ustanovili pa sindikati nek tip socialnega podjetja, v katerem bi bili zaposleni vsi delavci, ne, ki so pa zdaj zaposleni pri teh podizvajalcih. Okay, v času, ko ne bi bile potrebe po njihovem delu, okay, bi dobivali e, plačo vseeno ne, in bi se takrat e, dodatno izobraževali. Super ideja, ne, e, ampak problem je, kdo bo doplačal. Ne. Naredili so ene izračune, ne, po katerih, Na, se da na en evro pre-tovorjenega e, tovora v luki Koper, e, dobi e, cela regija ne, dva evra. Ok, ne? skratka, vprašanje je, kako tam pobrati ne? od cele te regije, ne, na, ki je vezana na luku Koper, in financirati. Ker se v kar mi danes rabimo, če govorimo o prekernosti, ne, rabimo neko metodo proizvodnje pravic. In ta metoda proizvodne pravic ne, mora biti pač realistična. Okay? Realistična tudi zato, ne, ker se seveda potem je pripeta na delovsko moč. Če ni realistična, ni pripeta na delovsko moč. Ne. Skratka, in rabimo ne, nek nov sistem uh, uh, socialne varnosti ali pa neke nove pravice iz dela, Ne, ki bo dopravzaprav upoštevali situacijo danes. Ne, in seveda, tu bi pa pač morali ne, najti način, se veste, vse itak ne, stvari gredo v tej smeri, tudi nekaj Evropski, v Evropski uniji dogaja, na tem, da bi obdavči finančne transakcije, pa ne delniške transakcije, pa tako naprej, kar je prav ključno, ker veste ne danes, maste na eni strani te, te delavce, ki imajo un, tako rekoč uničeno življenje ne, v, v luki, ne, ampak nekdo od tega blazno služi, nekdo blazno služi, Finančna oligarhija, te finančne oligarhije je treba ne, zagrabiti, stresne in dobiti cash od njih, za tega, da se financirajo socialni programi, ne, da se financira recimo nek tak pul. Ne, ker dokler ne bomo ne, začeli ne, iti v tej smeri, mislim, bo ostalo tako kot je. Ne. Ok, se oni so izboljšali v luki, koper so predvsej izboljšali situacijo, znotraj obstoječi da seno, ne. ni rešen problem v smislu, ne, da ne bi bili delavci, prekerni, tisti, ki nosijo breme fleksibilnosti. Fleksibilnost pa je značilnost današnje ekonomije. In seveda, če gremo to, to je seveda reformistično. Ne? Ampak šele, ko bodo delavci začeli dobivati, takrat bodo hotli več. Okay, tudi tisti, ki razmišljajo o revolucionarnih scenarijih, ne mislite, da je revolucija to, da prezameš v Sloveniji danes oblasti. To je revolucija danes. Ne? Revolucija bo eh, popolnoma nepričakovana. Ne? Kaj pa ne organizirajo, pač ne komplementarne valute, pa pa tajega, recimo zlodre zaprti sistem, pa se so raz tem spet prezamrejo, pač njega ni na svojo remjena, ampak vseeno, ne, pač ta put bi recimo lahko deloval z neko, ne, da se sve na eni točki pač dočijo. Ja se ljudje eksperimentirajo, zmišljajo v tej smeri, sigurno, sigurno, ne. je tudi država že eno vprašanje, ne. ne, ne vesela zanima, kaj to Ne, on No, prazno začet do je konkurenčnost. Da se naveže gle to to je izzodišče, se pravi, dokler bodo kdorkoli, katere bodo organizacije bilo kako ali se politična stranka ali ne, ali ovo ali sindikati, se za z kapitalizmom, bo tako in vedno se pravi, da je treba res pristopiti revolucije revoluciji, izvesti družbeno spremembo in potem na osnovi tega začeti povediti ljudi do tega svet. Ker moje izkušnje so, ne, da vem, da mnogi, ki se imajo nekako za levo opcijo so zapriseženi v jesnici kapitalu. Torej, v temelju pristajajo na kapitalistično roditev, katera nam pa 20 let ima vse te tradice. Vsa hič, Smo srečni, da smo na mestu, pri vsaki reformi, dveh pravic izgubili, samo eno. In razglašamo veliko zmago nad tem, da smo na mestu dveh pravic izgubili eno, in čestitke nove reforme, in tako dalje. Tako uh, tak da, uh, najprej, več, da je še mogoče, stalež. Samo še za nakonec uh, zato je SPS. Tukot. Zato, ker je za časa pahoveve vlade, zadnjo rete v vladovino, so namenili 300 milijonov evrov za odpiranje TSPO. Tako da to je pa že skor svetli, pahove minister, oni so mi znam pogodniki tega, saj po letu dneš 100 milijona se razdvija do denarja. In a, to so te zgodbe, nek se pravi, da bi želel povedati to, da mi danes še velj ugotavljamo to, kar se je kapital pred 20 30, 30 leti začrstoval. In ugotavljamo posledice tega, ko so že pred nas. Faj bi bilo, da bi mi ugotovili, kaj danes kapital nečerkuje, kar bi če 10, ali 20, ali 20 ali 30 let začela realizirati. Se pravi, nikaj zbrali bez daroge, se spopasti točno na tistih najvišjih intelektualnih nivojih. Nažal so mnogi tukajši za posegi kapitala. To so zapeseli, za da bomo da niso vsi proti kapitalizmu. Ne? pravijo, da, da, vstajam, ne? Pravijo, da pač so na za to, da bi v Sloveniji uvedli pravi kapitalizm. <laughs> tak da, ja, da pa vem? Um. Treba se odločiti. Sam pri sebi ne ponese očito. jaz mislim več, da to uredite v kono in preč pa reč, kaj bomo pa mi pristaje, se bom jaz šel v modelnem življenju kapitalizma ali druge pa nekih vrbanih teroistih, v bistveno semboljov, kot je pa, v seber, pa vse oprav, torej pomeni, vnotraj v to je kje to spomne, se bomo že našli tam vrezo. Vem, mi, mi smo delali na fiziološki raziskavo med migranti, kot Ive, veš. Ne bi ni delali sveta, ampak nismo nikdar se z delavci pogovarjali o kapitalu in kapitalizmu. Ne? To je bila za njih popolnoma odveč debata. Smo se v bistvu pogovarjali o vprašanjih, kot je, kakšni pogoji so življenja, dela, ne, kako to spremeniti. Male, male zmage so pomembne, ne, da potem ljudje hoče več. Jaz ne ved, mislim, pač, mislim, da seveda obstaja tudi nekaj taka agitacija, ne, da razlagaš ljudem, da je kapitalizem za vse kriv. Ne? Ampak se sleko prej pridejo verjetno do tega, ne. V koliko seveda ne, začnejo nekaj... Osoba in vsa bodo se pa začnejo res s takimi manjšimi, ne. Manjšimi vprašanji, manjšimi. Zgodom je, recimo, konkretno za emigranti se je začelo okrog ščurkov, ne. E, ni bil, ne, kapital, problem, ne. Problem so bili ščurki, ne. Zdaj, ne bo to, ne, odslagajte, majne zmage, pa majne zmage do končnega Zbira, je znači, je kapitalizma, ja. ne da vem, treba je naj pač v boju, ne, ko po prekarnem delu smo, tradicionalnem smo učitelji pa in delavci, ki so ki so bolj autonomni pa sami diferirani takarni majo mogoče seno pa našo večji problem zdaj se zdi da je tudi trg dela zelo tak da fleksibilizacija tudi en tip denovne sile se kak ker zato kakšni so izhodi oziroma izgleda da tisti ki res lahko samo deklariram da mora zgolj <tutim> razmišljati kot nas si resno govorno pa je zelo ponudbo ne ja. hmm. to pa resimo če če pogledate de... druga je vozilo Lahko tisti lahko bera lahko kdo to tam pa boguje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 po menovali svobodnih policijo in če počstimo da v kulturi pa dobrinarstvo še zanje ker bisto v osnovi ogromno moerajce občinoma naj ne zaposteli. Da so morali tudi delavci, ki so na nek način še slabše, mogoče kot da drugi zakon pa čoreja se pa vsa ta razmerja recimo, tudi za SP na nek način, da bi lažje potem v bistvu tudi se potem civilne obrane in dostopovi lahko izterali recimo pravila za podatke Koliko kaj tu se recimo, izboljšuje, bo slabšuje, možnosti recimo za bolj optimistično razmišljanje ali gleda smo obratili se? Jaz mislim, da za temi reformnimi zakoni ne, ni nekaj velikega upanja, da bodo spremeniti, kaj ne boš. Ne, mislim, tisto, kar jaz vidim kot problem, je, da um, zadeva poteka zelo netransparentno. Ne. Mislim, bi, mi bi pač morali imeti neko uh, res debato javno v teh vprašanjih, ampak te debate ni. Tako imate pač za neko um, dogovarjanje med socialnimi parterji in tako naprej, naj bi to celo požegnali, ne. pravzaprav pa nišče ne ve. Ne kaj bo to v bistvu pomenilo. Ne, mislim, stvari so pač, ne vem, jaz mislim, da tisto, kar je bilo vključen v Sloveniji, politizirati vprašanje dela. Seveda, kako to narediti, je pa drugo vprašanje. Ne. Jaz ne vem, ljudje zelo naradi, se razumejo kot dela v kaj. Recimo, imam pravila ena kolegica, da se je pogovarjala s temi z protestivala, ne, ki delajo ta del kulturniški, vstaje v Ljubljani, ne, In jih je vprašal, kako to, da vi ne znate povezati te vaše aktivnosti na obstajah z problemi, ki jih imate kot ne, pogodbeni prekerci, ker so v bistvu ne dvignili davčno stopno in seveda ne, ta dvignjena davčna stopna ne bo na koncu udarila vas. Ne. To, je, to je temeljni problem, ne, da mi preprosto nismo sposobni politizirati delo. Ne kar je bila velika stvar, ne? ker recimo vi imaste danes žal v teh stajah, imaste totalno abstraktne debate, ne? se mi zdi, da v je še boljš, ne? v Mariboru še boljši, v Mariboru je, nekaj se ne, seveda, ko, ko gre za delo. Ta kultura dela, ja. Pravda, problem je kultura dela, nekaj de, ja. sociološka dela. Mm, mm. Ne, ampak ne, recimo v Mariboru še ne, recimo, če greš tako, med ljudmi, ki so v staj, ne? se pogovarjajo o svojih problemih, vsakdanjem življenju, pa kak preživeti, pa ono tretje. V ljubijani mojih ljansko imajo, se pa za vstajah, tako, da vsaki je pač iz svojega predala potegno zaprašene dokumente, kako bi na idealna družba zgledala, ne, zamisla, da pa skr skr skrajni cajt, ne, da bodo vsi videli, da je pa to ta prava ideja, ne, in se samo o tem pogovarja. je brez veze, ne. <laughs> Uh, to mi pa ni povedal, tako ne bi pa zastavila to vprašanje. To se mi zdi tako filo vprašanje, ker kapital tudi določa, da se zadnji kaj dela kot vržbeno dela. In tih, ki tamo v resnici je druga Svoj svojem delu, da ideje in to, kar bi ni počeli in zbog ni večka dela, je samo še narediti zagospravljanja, kar koli. In boj za delanje gre tudi zato, da to, kar bi nekdo počel in kar bi lahko zabriženo koristno še reč, bi v družbenu koristno. To ne Zato, pa, pečin, ne? zato je se tako skanalizirala. O tem pa zvotre tega ne, kako je roboj prekraša, da uh, se zdajne ta ideologija fleksibilnosti, ki se pregladijo na dobih, ne, ki pod samom domovom izgajajo, nekaj se smeri, ampak uh, je to postalo že predvokljeno. Vse zapravo to je nekaj neka na nekaj pačno zvez, kjer se nekla, ki bi se pa točno mogla videti, katera nad ljudi. Delo tudi je, pravzaprav, delamo sinju, na Se je ravno prek govoril, katera so tista dejaki na trgu imajo ceno, oziroma, kje je, da, da je Samo no, dal nekaj 20% se pravi te delane sine, ki jo pravišava. Če se na to Samo to, da bom antropomorfizacije kapitalizma. kapitalizem dejansko je, je določil, da je, da, da je pač cena za to delo uh, nična, uh, zaradi te, kar ne predstavlja interesov kapitala. Če pa je to umetnost, ki predstavlja interese kapitala, pa ima ta uh, te, deorazno, mislim, ima tudi tako filozofija, ki, ki je razni think tanki, ki, ki razvijajo teorije, ki zagovarjajo kapitalizm oziroma širijo uh, propagacijo, In kot propagira kapitalizem, to znanje, ta filozofija ima pa visoko cenovno. Tako da, greš, vidiš, da se lahko nablinjaš, in ti se ne nablinjaš, vsake večera. Robe nisi, da se lahko zožni, tako da lahko preusmeriti. Ja, ti že moraš prav ustaviti. To ja, je zelo ja. eno vprašanje. On je na začetku povedal, da je prav, prav ta problem. Vračanje v dekarbonizacijo, problem tako imenovanega zahodnega sveta, in da večina preostalega sveta pa od če vi na ta način niste že vedno živeli. Imate je to približno tako. Zajdemo na nekaj ne rečem, ker jaz poslušam. Če jaz poslušam, celo debate, vidiš televizijo. Mi privoščevanje delam drugače, kot je neka norma. In eh, Ker sem tako začela delati, se mi to zdi normalno ono, kar je izven norme. In zdaj se to, kar ta, ti, ti pogovori in mlajše generacije, nekako jaz sploh ne vidim, meni je fleksibilnost norma, mislim, da, da si fleksibilna. Eh, in jaz tu ne vidim sploh nobenega problema praktično. Ne? In, eh, Nisem ja. ne znači, soseda, so se vse, da mislim, ja, mi ja, so recimo živeli v ja, Indije, vse ja, živeli v ja, Afrike ja. in se zahkvarjali ja. ravno z ljudmi, ki jo, so živeli zemljeni. To pa je, je čisteno drugo vprašanje, z ljudmi, s katerimi se jaz ukvarjam, ali sem se zahkvarjala, so ljudje, ki so na dnu, mislim. Ne? To ne moreš, da je zdelavci v fabrikah, pa z gluko koper primerjah, pa za se v Sloveniji, ne, mislim, na, ja, čujem, ne, visel, da, je to ja, ja. Ja. No, je bilo vprašanje flexicurity, ne. Ja. ja. ja. Ne, ker seveda, vse je tudi povezana z tem, kako si mi zamišljamo življenje, ne. Ja. Ja. In mars ja, ja. do seveda, ne, bi rad videl, da bi v življenju delal marsikaj, ne, da bi spremenil tudi kraj bivanja, ne, in da bi da različne stvari delal, In tako naprej ima se se v ima se ta model Flex Security, ne, ki je precej dober, ne, uh, samo seveda zato rabite vi nameniti ogromno sredstev. In to gre za zelo gosto mrežo socialne uh, varnosti, ne, ki te pač ujame vedno, ko zgubiš delo ne, in ti seveda potem mogoči, da najdeš nekaj drugi. Ne. Se mi seveda mislimo pač neka periferna evropska država, ne, kjer se nam, nam zdi da v bi seveda, ne vem, uporabili čez 50% bruto družbenega proizvoda za socialno. socialo, pa to da v tem kontekstu? UTD tudi, ne, jaz mislim, da bi UTD m, da UTD dober, dober zatega, ker bi ravno omogočil lahko rekompozicijo. ne? Tega, tega sveta dela. No, ja, v bistvu načinom ocitre dela in pa Tako, ne. tako, tako, ne. Z VDU tudi je eden od konceptov. Namistijo problem v Sloveniji, da Sloveni se ne pač masto mimo pač nek tak feudalizem, tako, tako rekoche v intelektualnem življenju, ne, priš pač ljudje udelujejo svoje vrtičke, ne. in potem se vede nobenega ne spustil zraven na, na svoj vrtiček, ne, in ta vrtiček je v bistvu zelo omejen. Ne, različne konceptualizacije garantiranega dohodka, je eden od njih. Ne. In UTD seveda je povezan z um, moralno filozofijo, ne. E, se celo ta diferencialni principnot, recimo, ki ga ima Rawls. Me se seveda druge konceptualizacije garantiranega dohodka, ne ki so se razvijali recimo v Gibanji, recimo v Španji, ste renta basika. ne, bazična renta, družbena renta, ne, Skratka, da bi vsi pač uh, imeli dostop do rente, ne, ne samo, ne samo finančna oligarhija, ne. Zdaj, um, mislim, me se zdi to, uh, ja, ne, nekaj, v čem čim je treba delati, ne. Samo seveda tu imaste pa takoj problem. Veče, če boste se pogovarjali z sindikati, bodo rekli no go. Misli, za njih je že problem, ne, da je e, e, penzija ne? nekaj, kar ni vezano na delo. Ne? To imamo enega sindikalista, ki zagovarja o tudi. E, ki se ima napizli. <laughs> Ampak spet seveda ne, nič ne more, ne. delavski razred ni nič dobil brez boja ne, v, ne, v, v zgodovini. Zdaj je je ja. Ja. Ja, ja, samo grem še. 12. 14. 12. kar to A ne, bo želečno vem, vem, če koga zanima, mislim, se pravim, jaz nisem nič to kazal, mislim, mi smo delali po mojem no, no, zanimivi metodi. No. Mislim, mislim, da pač ne, aktivizem mora biti povezan z um, znanstveno um, oziroma vednostno produkcijo, tako rečem. Ne? In svega te metode so zelo zanimive. Ne? Jaz pač mislim, da hm, ključno je, kako organizirati znanje. Ne? E, o teh vprašanjah, zim, kot, je tudi, kot je tudi prekernost, ne, ne vem, sem, če v Mariboro, ste imeli kakšno takšno izkušnjo. Bilo je fajn, da ste te izkušnje tudi kdaj izmenjati, ne? ker eh, dobro vprašanje eh, vedenja o pogojih dela in življenja je ključno. Ne? In kdo ima kontrolo nad tem vedenjem o pogojih dela in življenja. Ne? In tu ima pa celo ne, to tradicijo soraziskovanja, aktivističnega raziskovanja in tako naprej, ne? ki seveda izhaja iz tega, da si morajo pač ne, sami a, delavci ne, prisvojiti a, proizvodno znanje o svojih pogojih in tako naprej. Ne? Seveda potem zagledajo take debate drugače. Ne. Zagledajo pa šte debate bolj kot... Eh. S trenutno je v Ljubljani en zanimiv projekt, ki se imenuje Prekerni osir. Eh, Prekerni osir, eh, kjer pravzaprav grejo iz tega tako imenovanega subjektivnega obrata. Ne, eh, kjer jo gre za pogovore, ki se potem tudi eh, snemajo in organizirajo in tako naprej. Ne o preprostih zadevah, ne, kot so, ne vem, želje v življenju, ne, e, kot so, kako preživiš, ne, e, kot so, kako bi se dalo, ne, e, kako bi se dalo samo organizirati potrebe in tako naprej, ne. To recimo nekaj, kar ne vem, če treba da sem bi včeraj na debati o zadružništvu, ne. je čudovita stvar, čudovita ideja, ne, Vse, kar bi mi da bi pravzaprav morali priti do 51% ne, teh demokratičnih oblik lastnine, skupnostne ne, in tako naprej, e, potem bi, bi se veda zmagali. Ampak recimo, govorili so, da največji problem je, kako se vse skupaj in se dogovori, da greš v Zagregu. Ne. To je v bistvu največji problem, čeprav je jasno, ne, da pravzaprav je to za nekatere edine rešitev. Ne. Tu pa seveda potem pridajo neke druge stvari, ki so seveda tudi povezane z kapitalizmom. Ne. To je pa ta oče očezakonodajalec, kapitalistični super ego, ne, ki vlada preko prepovedi, ne, ki vlada preko, preko uzurpacije, ne, želje in tako naprej. Ne. In to je nekaj, s čimer se pač po potem soočamo ne, in seveda ne, To raziskovanje eh, o prekernosti, ko pogoje o življenje in dela ponovadi poteka v nekih kolektivih, ne? e, Precej intimnih, ki se da pač intimno pogovarjati, se seveda nimate tega, ne? jaz imam eno in edino resnico, ne? In, ne? in drugi ima eno in edino resnico, in tako naprej. Ne? Vse tako, ne? Skaj, ko govorimo o prekernosti, ni samo, da mi pač zdaj kot um, uh, uh ljudje, znanja, ne? rečemo, kaj bi bilo treba narediti. Ne? Največji čude je, ko ljudje grejo na stavko, ne? ki je res prava stavka, ne te, ne te stavke. A? A prava stavka, razumemo stavko, so šli delavci, podizvajalci. A? Ko sedem dni ljudje vztrajo zunaj pred. tvegajo. Ja tvegajo, ja. tvega ampak istočasno, da kaj sem med njimi nekaj zgradi. Ne? Še hrvadi, tako. Je nekaj zunanje drožne, kaj ja. nozice. To se generira moč. Drugače ni, drugače je ta prekernost. Mi lahko o govorimo še naslednjih 50 let, če ne bo prak, če se ljudje ne bodo fajtali. Ne? Če ne bodo našli druge načine komuniciranja. Ne? In mi imamo zdaj konec njega obdobja, ne? Učitno, tudi v Sloveniji. Ne? je, Ljudje imajo dovolj nekega načina vladanja, neoliberalnega vladanja. Ne? To neoliberalno način vladanja skupaj s prekarizacijo se je spostavljajo od sedemdesetih let, ne? nekako recimo to je ne? prelomno leto. Ne? In seveda, ne? naslednjih 30 let bom rabili, da bomo postavljali nekaj drugo, ne? Ne, mislim, da ne, tokrat ne, ne, ker zdaj, zdaj smo na konju, bi se rekla, ne. Ne, zdaj se bo zagotovo, ne, ker vsi, ne, vsi pa govorijo o tem, da hočejo več soodločati, ne. Vsi govorijo o tem, da rabijo več demokracije. Ne. Ja, ja, ja. Torej je za optimizem? Jo, jo, To za optimizem, ne, ker to zapomeni, ne, da bodo ljudje počasi začeli dobivati, ne. Ljudje bodo počasi začeli dobivati, tudi na globalni ravni, ne, In seveda do neke to, in bodo dajali koncesije, brez skrbi, ne. Dajali bodo, bodo določene koncesije, seveda do trenutka, ne, ko bo njihova vladavina ogrožena, ne? Ampak, ne, te neenakosti so, so strašne, ne. Ne, skratka, poseduje peščica ljudi na tem svetu, ne? in koliko večina, ne, skratka, oni lahko predvsej dajo to se zgodilo kodim, v 1920. leta, ko so, so, so ljubičevske um, skupino zemljeno, ko so gibanje, uh, bi lahko naredila revolucija, mogotim je kapitalin, da rekel, mi vam bomo dali, ne, pa bomo malo spremljili sistem, Tudi, če dal bomo imeli kapitalizma, ampak vse socialno demokracijo ne bomo, ne, sem da ne bomo neke ljubičevske revolucije. Ne. To bo vredno zelo potrebno. Zrazu demokratizacija na delovnih mestih. Mislim, ne, vem, če ne če se bo zgodilo to, kar se je takrat zgodilo, verjetno ne, ne. zgodilo se bo nekaj drugi. Mislim, tisto, kaj pa šlag zdaj vidimo, ne, je, da vendar le, kot je en eh, zadnji štani debat je v opozoril, fajno upozoril, ne, da v teh stajah gre za eh, demokratizacijo znotraj demokracije. Ne. In to je v bistvu značilno, so vse te nove generacije v staj. Ljudje hoče več demokracije. Ne. Eh, nihče ne bo eh, ne na koncu kupil neke ideje starega tipa revolucije, ne? zavzeti oblast, z državnim aparatom, ne? uvesti neko novo družbo. se tu je problem v tem, da hm, oblast brez družbene moči je brez veze izkoriščani, da tako rečemo, ne, v najširšem smislu, ne, vsi tisti, ki za svojimi aktivnostmi proizvajajo kapital, izkoriščani imajo zelo malo družbene moči. Ne. Skratka, če bi ti izkoriščani zdaj dobili oblast, bi bila to groteskna oblast. S tem se lahko razmišljamo o oblasti samo, taktičnem momentu za to, da rase ta družbena moč. Ne. S nima imate filozofije, ne imate pri spinozi. Vim, vi rabite to kontinuiteto med potencija in potestas. Ne. Če nimate kontinuitete med potencija in potestas, potem imate bolševizem. Hm? Potem imate ne, zauzetje državne oblasti ne, in odzgoraj ne, ne bomo pa mi zdaj vzpostavili nov družben red na osnovi ne, nekih izhodišč, ki so seveda nastala znotraj, znotraj delavskih delavski gibanj, vendar le in uporov, To je treba, treba priznati. Ne. Ampak ne, te, te, da tega ljudi ne bodo ne, sprejeli. Ne, in tudi nima smisla, ne, zato, ker se pravim spet, neko govorimo o delu, ne ravno mi govorimo o Ne, te, recimo, tukaj se spet pri spinozi. Ne, spinoza reče, mi ne vemo, kaj lahko postane telo. Hm? Ne gre za to, da mi dosežemo nek sistem, ne, ki bo v tem trenutku ustrezal ne, temu, kar smo. Ali pa našemu čemu. Zdaj, te naše moči ne, so zelo majhne. Ne. Mi moramo nekaj doseči, da lahko raslejo. Ne. Na, mi ne nekaj, naj znotraj česar lahko na, naše zmožnosti, zmožnosti rasno. Ne. In to je tisto, kar seveda kapital ubljubla, ne, ampak zdaj mu ni uspelo. Nee. Seveda je pa hierarhičen, ni akumulacije industrijskega kapitala brez služne lasnične na plantaža. To, to je treba vedeti. Seveda vedno treba imeti to globalno sliko v, v glavi, ne. No,ž tiste, ki so bile kot točnice, ki so eh, zdaj za premik naprej. Eh, to ne, ti klasična delo, s katero ljudi vidijo kot ne glede na Ampak bo pa to iz kombinacije skozi zgodovino nazaj. Če sem nekaj gledal, pa češte je malo nekaj stvari, nisem videl, pa sem se ozirlal nazaj. Ne samo sto let, ampak neskončno nazaj. Kaj je bolj isto?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 Življenjska stvar se pravi, da zaslužim, preživim družino, da imamo zdravstvo ojeno, da svetljenci obkušovajo v dom in tako dali. Kaj se to vse ogroža? Kaj moram potem napraviti, da mi moje življenje vtrbne mora? Ne, se pravi, to moje domine, kar potem tudi praciramo na celotno civilizacijo. Interese, ne? ne treba te interese življenje, da se tukaj, nekje, sestavi zbirka, oziroma sestavlja. In to je že te točke, da je pogoj, da Samo, če pogledamo mi, in to je prva lastnina, ki je zemlja. Če pogledamo mi, te palestince, za tisti kamen, ki žive, se za kamen, ki Stisajo kamenah, se znajo tako, kot ne. Znotraj tega ne, je pa zdaj, kako se to skupo ustvarjalo, in biligo, Ker, če imaš tudi zeml, imaš šlako na njem preprostno pred okraho, dom išel, bodo dobiše zemlje, polja, bilo eh, se vse to stoji na teritoriju. In se pravi, da neka skupnost, ne se pravi, bilo kakršna je, je, nacionalna ali taka ali enaka, mora imeti neki teritorium, ne, če se mi izložimo, recimo, konkretno na Sloveniji, tako potem za svet. Je treba prevzeti to resničnost. To je to, ne se pravi, da se prevzeti oblasti, razume prevzeti vlastništvo strani dveh ljudi. No? in da se te dva milijona ljudi zmeni za novo razvojno paradigmo, če bi ta izraz upravljal, se pravi, in nova družbena pravila, kakšna ona so. In to je reguljice. Reguljice odnosno bi držbeni pravil, katere bi naj odgovarjala, da rečemo, večini od teh dveh milijonih ljudi. In ljudje bodo odpirali nov red, se pravi, tako dolgo, dolgo bodo imeli od tega, kot rekel, E, in to je bila bitka svojega življenja, izpomnjena. To je pomenilo, da gre bitka. Da se mi, da imamo moramo vlasti neke kapitala preskočiti in bolj intenzivno oceniti. Zato, da dobimo to, kar je naše, kar so nam oni danes, ali pa so zgodovino, so določene globacije poskušale krasti. Izjemno ustvarjali druge skupnosti, države si podvojile. To je tudi ista večna bitka, če bi zdaj malo mislično reko med dobrim in zlim, čeprav bi težko zdaj rekel, kaj dobro je, kaj zlo je. Ne? In mislim, da je Sloveniji izvori čas, ne, da narepljim bolj v svetovnem smislu, poslednjici smo tako sposobni, da ta svet državnosti je to je sklapetna energija, strukturni potencijal v, svet, v ribu, in potem tukaj to je nekako izvozimo oziroma tamo, na pogled drugim narodom, kaj mi pripravljamo in da potepo oni na osnovi svojih zgodovinskih izkušenj skušnih tradicij v tudi nekaj naredijo. Ne. Tako da to je to skup. Pazila To je pomeni, da mi ne gremo v vlast za to, da je man kar že, recimo ta delužba je totalni kulturi. Bučer je ostala, piše, v vlasti ima Če ima v glas spustvo, jaz ne morem imeti vlade Republike Slovenije pa nekega predsednika vlade, ki prav meni gleda. Zdaj, ta družba, da je kar eno profuzna in je napisana vlada v glas spustvo, da te vem, da, če imamo v glas spustvo, da ni ne morem neke vlade, ampak moram imeti druge sisteme ustroje, kateri izvršujemo danstvo to, to in to in to. Zdaj, da ne bi bil predlog, kaj se tega tiče, Bistveno samo to, Ali gremo, ali da ne gremo zgodbo, našli se bomo, rekel bi, vsi tam bo si rekli, to je niz teh kamenčkov in ko se to skup zloži, te da je to ta zgodba, da bi rekel, da konec po tej iste in če smo se rodili na tej zemlji, pa gremo izmed vseh drugih, razrednih, tam so bili drugi, verskih. In tak dalje, pa se postavimo samo mi kot ta, smo na tej zemlji vlojeni za kravico bivanja, kateri pomeni to, da imamo kravico svoj kreirati svojo živenje ne? in kdaj nam bo hotel to. Ono mogočiti namo kravico, da naravni kravico pripreda tako nekaj treba. Ne, se pravi, zaščititi vsako živo bitje, malo do sebi, obravni sistem, katerega ti narava da, da se ne daš in, če, in, in Ej, se pravi Če bo nekdo poskušal, imamo bi proizvod za vse, močivo, vse pametno, krepate, za zavljujemo sebe. Naj se pravi, ne more reči en plastik kapitala, ali na kaj zemlji da ka bi temu rekel, ko človek, reči, in pa nisi tu izvezki ljudi, pa samo pač nekaj velikega kapitalističnega, ti isto bati tam, da imam večje pravice v življenju pri zemlji. In meni odrejati, kako bomo željo, hvala lepa. Vesprej, mi se moramo znat, na celo zmeni dobiti, kako bomo življenje, kako bomo ustvarjali, da bomo učili zmanje. In to je tista kuanta kapitala, sprej, oni nima te pravice. Oni se samo rastijo, dok je bomo mi dokuščali. In zato je samo tisto potrebno, da ste vnotrajni oskrednjama, kar bi treba liste, teranju, skredemo, rekel, uh, uh, uh, jasnost, spoznanja, videnja iza vseh hudovih, Ok, In to je to, da je nekaj predava, neče stava. <grafi> Zdravljamo, ne, da, da si že zapušljal, ne? Zdrav Andrej, vedno še kako zapušljam, misel, ali pa lahko rečemo, da se da deluje malo bolj neformalnim krogom v dočer v kavi. Zdravljamo, bi se zahvalval v mnjeno, našem mnjeno.